moduz orko eh, alde horietaz. Nemen ondo, ondo, ondo gabiltza Asteburu luzea izan dugu eh, goz bada Hamburgon jaiegun bat eh, igandetatik kampo eta hause izan genuen eh, astelena eta jaiegunak ondo ondo egokitzeko eta ondo aprobetxatzeko asmotan Asteburu luze honetan izan dira Hamburgon egun kolektiboak edo kolektiboen egunak eta e, izen honen pean edo deialdi honen pean elkartu dira e, kolektibotasunean ari diren e, ba, zentroak edo etxeak tarteka ere etxe okupatuak edo erdi okupatuak diren etxeak eta ba, elkarri bizita egin diote, eta e, batean ba, reiz bat e, bidez, e, bizita egin dio e, proiektu batek, bestu proiektu bati, odilarun batean izan zen, eta igandean, eta zehazki horretan e, bizita egin nuen, eta igandean kotze, e, kolektibest zentrum e, izaneko e, aretoa undi batean, e, Ba, orain dela hilabete gutxi batzuk eh, okupatu edo erdiko okupatua, eta guain esango izue, zerren erdi hori. O hau hoena, eh, ba, bisitatzen egon nuen zan, zutpain ez, nuen ezagutzen, eta bertako jendea aurreko eh, portuko urtebetetzean, E, topatzeko eta zagutzeko aukera izan nuen. Beraz, igandean, hor bertan kolektibo e, saioak, e, izan zan musika, taler ezberdinak, e, e, workshop delakoak, e, bueno, elkarri, elkarrekin egoteko, elkarrengendik ikasteko, elkarrekin bazkaltzeko eta erateko, eta dantzatzeko aukera izan zen. Lekua oso politiara, e, garaibateko izan e, zen, Gor, edo, e, za, eta, gor diren aurrentzat e, e, eskola batzan e, beraz e, eraikuntza handia eta egokia olako proiektu edo zentro batetarako, eraikuntzaren parte bat e, e, babestuta dago ezin ez dute bota hoi izaten da hemen arriskurik handiena lek gusietan baddakigu e, inmobilariek eta... Espekuladatzaileek e, belarriak eta sudurrak laatza ituztela eta beti e, botatzeko eta hauza berriak eraik berriak e, zenzu eraien zentzan eraikitzeko asmotan direla diru gehiago e, irabazteko asmotan beti direla, baina eraikuntza bat e, babestua dagoenez. Ba, agian aukerak badau de e, ba, espekulatzailea hauei e, ba, areto hau e, beraien eskuetatik e, kentzeko. E, Izugarria ondia da, esan bezala, garaibatean okupazio bat izan txan hemen eta eunda irurogeita mar persona esan ziren e, areto honetan barruan eta bainan e, desalojoaren Arrizkua iritsi zanean asok alde egin zuten, momentu honetan eraikuntzaren ataltxiki bat e, aurtzaain batek du e, alokatua beraz hau e, da esaten duen, erdi okupazioa, alde batetekan lehalki edo kontraton bidez hor dira hirurogeita hamar metro dituzte legalizatuak eta oa, oh, ah, irudogai metroako eraikuntza, edo txetxo honi dagoskio, dagokion patioa eta parketxoa ere, eta gainontzekoa okupatua. Kombinazioa ez da txarra, eta jendea oso animatua dago bertan, eta e, oso aktibo dira, eta espero dezagun, adi egongo gara, ea, kara honetan, proiektu nek hor beratu, geratzeko aukera duen. E, kotze kotxe honetan, eh san bezela e, handiak izan dira aste buro honetan beste zentruekin batera ere, baina hemen izan eh ba, leku berezia edo leku nabarmena egun kolektibo hauetako Eh auşe, beraz, eh izandako izandako berria, izandako albiste pozgarria, eh ba, beti beti e, ari freskoa e, dakarrelako, eta bueno, konkretuki honetan e, baita ere ari dira e, planeatzen edo Welcome Center, edo izeneko bat, hau da, um, ongietorria on, emateko zentrua eraiki nahi dute, edo kokatu nahi dute bertan, ari zezen ere, beste etorkin eta repusiatu iristen ari direlako hamburgora, batzuk e, bueno, bide legalen bide legalak hartuta beste batzuk ahal duten bidea kartuta eta hauentzako e, aspalditikan e, beharrezkoa eta berrigorrezkoa da e, leku bat izatea hor hitz egin askotan lanperuzako 300 e, pertsona hoietas eta kalean pasa dituzten e, ilabete tas ere hitz egin dugu beraz welcome center edo ongietorri areto bat izatea e, ba, oso a, aukera bikaina litzake eta hau da collective e, centrum onen kotze honen, asmoa beraz egongo gea adi eta egongo naiz jarraituko dugu honetaz e, informatzen Beste la, beste plan batzuk, beste asmo batzuk batzuen berri eman emango diesute orain, labur-labur, e, batetik e, kobanen emandako rojaban emandako e, irautza deitzen dana e, rojabako irautza e, den inguruan liburu bat idatzi dute Hamburgoko edo Alemaniako hiru aktivista, aktibista, hiru bizitari izan zirela rojaban bertako lana em, ja em, ba, aztertzen edo bertako lanean parte hartzen, hauek liburu bat idatzi dute eta liburu honen interesa e, zabaldu naian ba, gaztereratuko da, gaztereratzeko asmoa dago eta bueno, horra digea em, editorialen bila edo editaralekiko kontaktuekin estatu espainolean beraz agian eta Ez pedo ezagun laister izan da gila, izango duzue, horrere, gazteleraz, e, rosabako irautzaren inguruan, liburu bat irakurtzeko, eta uste dut oso interesgarria izan daitekela. Eta azkenik, genik ba, beste hau ja zehatzago dago plana egina, baina Berlinen e, ekainaren seian eta uste zuen inguruetan ere antzeko datak ere badaudela, e, Gure esku dago inguruaren iniziatiba izango da eta hemen ere Berlinen ere josi egingo dute ba, hau hemengoei e, dagokiea eta um, Berlinen izango den konzentrazioa gero Euskal Herrira bidaltzeko em ja egosi hori eta egun horretan kainaren 6 berlinen izango da jaia handia alde batetik gure eskur dagoen kanpaina eta gero bersolariak e, John maya eta lights martin izango dira hemen hemengo paztak pascal edo medienda edo inguru batean bakizute hemengo ordutegiak batez ere jateko aden inguruan, desperdina direla. Baina giroa, antzekoa izango da eta, bueno, ba, e, jakiten badet, edo, edo, anegoteko aukera baldima daukat, kontatuko izuet nolatera den emengo alternatiba, emengo, emengo plan hau. Ho. ingoz, hausera gaur hamburgotik kontatzeko daukadana.